نتاءلق واضاء لي دنيا طريقا مشرقا وهدا بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم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 Ulaika ala hudemjan rabbihim Ulaika humul buflihoun Alhamdulillahi rabbil alamin Vassalatu vassalamu ala nabiyna Muhammedu alihi wa sahbihi ajma'in Na početku svoje knjige plemenitog Kur'ana usuri al-Fatiha gospodar nam je objasnio da je on stvoritel svega vladar svega da je on milostivi, samilostni, da je on vladar, posjednik sudnjeg dana. Objasnio je ljudima na samom početku da je put koji trebaju kročiti prema svome gospodaru to da ga obožavaju i da samo od njega pomoć traže. A onda je spomenuo skupine onih koji su na pravom putu i onih koji su zalutali i koji su stekli Allahovu srđbu nakon toga spomenuo je jednu veliku suru suru al-beqara krava koju je započeo sa harfovima slovima a zatim rekao la to je knjiga ili ovo je knjiga u koju nikakve sumnje nema hudel lil mutteqin ona je uputa onima Koji su bogobojazni? Pa ko su oni koji su bogobojazni, a kojima je ova knjiga u koju nema sumnje uputa? Bogobojazni to su oni koji izvršavaju ono što već znaju da im je gospodar naredio i koji se klone i izbjegavaju ono što im je zabranio. To su oni koji su bogobojazni i koji žele ništa drugo doda steknu gospodarevo zadovoljstvo. A zatim ih opisuje. Elevina yu'minune bil ghajbe, oni koji vjeruju u ghajbe, nevidljivo. Šta je to nevidljivo, kaže plemeniti gospodar, opisujući i podučavajući vjernike da su to vjerovanje u Allaha, vjerovanje u Meleke, vjerovanje u knjige, vjerovanje u poslanike o kojima im Kur'an govori. Vjerovanje u sudnji dan i vjerovanje u sudbinu. Vjerovanje jednom riječu u sve ono o čemu nam gospodar govori u svojoj knjizi, a što mi ne možemo vidjeti. Oni ne vjeruju osim zato što ih je o tome obavijestio uzvišeni gospodar. Alladina ju minune bil gajbi vajukimu nasala, oni koji vjeruju ono što je nevidljivo i koji obavljaju namaz i dio od onoga što smo im mi dali udjeljuju. Pa je spomenuo dvije stvari koje su stup sreće za pojedinca i stup sreće i blagostanja jednog društva. Spomenuo je obavljanje namaza koji je vrhunac i glavni parametar za ispravan uspješan, kvalitetan odnos između pojedinca i njegovog gospodara. Najiskrenije i najveće dijelo koje čovjek može uraditi prema svome gospodaru jeste nakon vjerovanja da obavlja redovno namaz i da ne samo propisni namaz obavlja, već da uživa u tom namazu onda kada je u samoci sa svojim gospodarem. A zatim, i koji dio od onoga što i mi dajemo udjeljuju. Pa je rekao dio, a nije rekao sve. Jer da je ukazao na to da se sve udjeli, to bi bilo i kako teško dušana. Pa je rekao dio. Nije rekao čega. Zato što se ljudi u onom ješto im Allah da razlikuju, neko ima znanje. Neko ima imetak, neko ima ugled, neko ima dar, pa oni dio koji im je Allah dao udjeljuju. Kome? Nije spomenuo plemeniti gospodar u ovom ajetu, kome ga udjeljuju. Zašto? Da bi se obuhvatile sve kategorije kojima se može udjeliti. Svedno radilo se o mladima ili starima muškarcima ili ženama, muslimanima ili nemuslimanima, oni dio onoga što im je gospodar dao, udjeljuju, daju. Na koji način? Na način koji je najbolji. I onda kada je to najpreće, oni ga daju. A zatim uzvišeni kaže وَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَوَ مَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ I oni koji vjeruju u ono što je objavljeno tebi, o poslaniće i ono što je objavljeno prije tebe i koji su ubjeđeni u onaj svijet. Kažu islamski učenjaci da se prvi ajet odnosi uglavnom na muslimane, vjernike u Muhammeda alihi salatu al-salam, a da se ovaj ajet odnosi na one koji su bili sljedbenici jedne od knjiga koje Allah prije poslao ili Tevrata ili Injila pa su povjerovali u poslanika Muhameda alejselatu ve selam ulaika ala hudam rabbihim oni su oni koji su na putu svoga gospodara wa ulaika humul muflihun i oni su oni koji će na ovom svijetu uspjeti pa su oni na pravom putu i oni su uspješni. Uspješni su i na ovom svijetu, a naročito na onom svijetu. A zatim, a zatim uzvišeni gospodar spominje one koji su suprotni vjernicima. Pa kaže un alehim a a oni koji ne vjeruju, doista svejedno je da li ih ti upozoravao ili ne, oni neće Vjerovati. Pa je spomenuo skupinu sa kojom se vjernici neminovno moraju sresti u životu i sa kojima neminovno moraju imati kontakte, a to su oni koji ni pošto i nikako neće i ne žele da vjeruju u plemenitog gospodara. A zatim je spomenuo treću vrstu ljudi, kaže, "wa na minan-nasi", među ljudima Ima i oni jaku uznu amanna billahi wa bil yawmil akhir kui govore ne vjerujemo u Allaha i u onaj svijet, lama hum bimu'minin. I oni nisu vjernici. Oni govore jezikom da vjeruju, međutim u sebi oni nemaju vjerovanje. Nisu iskreni u onome što govore. To je najteža kategorija ljudi za prepoznati kod vjednika. Međutim, Allah u sljedećih 12 ajeta opisuje ovu kategoriju. Pogledajmo kako je na samom početku gospodar ukazao na njega uzvišenog i na ono što je uloga ljudi a to je da ga obožavaju pa je ukazao na vrste ljudi. Na vrste ljudi koje postoje na ovom svijetu i koji će imati onakvima kakvi su bili na ovom svijetu tretman na onom svijetu. Međutim, vjernik mora da zna da prepoznaje u životu ove kategorije ljudi i da zna kako da se prema kojoj odnosi. Ima ljudi koji govore da vjeruju međutim, oni nisu vjernici i on Oni su opisani sa najviše svojstava zato što ih je najteže prepoznati. A zatim uzvišeni u prvom ajetu kojem se obraća svim ljudima zajedno. Kaže, ja i u nas obudu o ljudi obožavajte samo svoga gospodara, podsjećajući i naznačujući svim ljudima šta je njihova uloga. To je početak Kur'ana koji će biti metoda Kur'ana do kraja Allahove knjige. Ako spoznamo početke objave, ako spoznamo metodu Kur'ana na početku njegovom, onda možemo shvatiti i poruke, ajeta koji dolaze iza toga. I onda možemo biti od oni, koi isu bogoboy astah. Nurun ala marriz zani ta'alaka wa ataa li dunya tariqan musyriqa wahudan minar rahmani ahdi أتلقى وأضاء لي دنيا طريقا مشرقا وهدى